إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا. من يهده الله فلا مضي الله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلاة الله والسلام عليه أما بعد. Kala Allahu Azza wa Jel Ja Eyyuhel ladhina amanu taqulaha haqqa tukatihi Wa la tamotunna illa wa entom muslimon Amma ba'd Meka izahvala Allahu Azza wa Jel ašanuhu Onoliko koliko je nego istvorenja Nega Molimo ga Subhanahu wa ta'ala Da nam ulješa ovu nam dozvoli da odemo iz oje vjere I da nam dozvoli da poginemo za ovu vjeru Zato braćo ono še, čemu želimo govoriti jeste upravo pogib jan Allahom putu ili ili jehal. Nako salavat na rasul sallallahu alejhi ve selleme i svi oni koji su radili i ginuli za ovu vjeru. Rekli smo da je Kur'an jedan. Samo je uljepšan u našim rukama. A sami da sve imali ovaka Kur'an O kome se sve lepo potanko objasneno. Allah zna dokle ste. Danas ljudi imaju Kur'an u jednoj knjigi. Imaju kompletan sunnet i to po sbirkama razdvojeno šta je sahih što nije. Zatim imaju čitavo siru. Zatim imaju objasnen akaid nakako kakav je bio kod Rasula sallallahu alejhi ve selleme Kad pogledamo i prebrojimo koliko imamo muslimana, što kaže Hajža i Sanđaka, onda je stvarno situacija zabrinjavovića. I Allah najbolje zna, braću, kad pogledamo ovaj zapad, a mi je oboravimo ovdje, pomeni jedino sa čime čovjek može ovdje da ostane što možda nema u drugom, u drugim delovima i drugim zemljama, Pogotovo u nekim arovskim zemljama toga nema. Ne na te neke slobode. Ne diraju to još za ugu. Pa se to može iskoristiti ovdje na zapadu. Allah najbolje zna. Morat će se opet roditi neki Hitler. Koji ovog puta neće praviti od židova sopune. Nego će praviti od jeftinije krvi. A to je muslimanska. Neće trebati za zato tražiti nikakav izud. ni od toga moće odmah da počne sa proizvodnjom. Pa kažem, boravak ovdje i boravak na ovoj zemljanskoj kugli koja je puna grijeha čovjeku da god pogleda samo vidi grije. Je otežan. Otežan je plahog računa. I nije lahko. Zato savjetujem sebi vas da pored onoga što mu govorio srt na lahom žašanu putu čovjek bi morao da se dobro priprema i zanijeti džihad na Allahom dželešanom putu. Samo ta priprema i taj to zamaranje i preokupacija sa džihadom na Allahom putu i svim onim što treba za džihad, čovjek zanemaruje one stvari koje su ko njega. Ti grijesi i to mi sliču. Ako ne bude toga u tvom životu, ako budeš ti dalje planirao da pevzi, onda zaradiš. I svaki dan da se trebaš rad na topru pitu, i na lijep, pogodan stan Boga mi tvoj namaz, moć, neće tvoj namaz neće tvoj namaz moš podnijeti toliko teret, toliko grijeha i to tvoje malo bradi neće to moći izdržati jer toliko je grijeha da jednostavno vidimo je sana zato kažu prementim u žehri iz Afganistana da im je dovoljno bilo da djeluju džini na njih ako zaboravaju jutarnji veći rizik. Samo ako to zaboravi papa je toliko papa, kona je slovo džina, da su braća nagresala kad zaboravio je taj zikr. A braće u Afganistanu kada su vidili ženu pod nikabom, a poznati afganistanski nikab da je kažu ko šator, mi je koli su, e fitna, plavo fitne a ništa ne vidi. A kad su došli ti mužeajni u Bosnu i na Igmanu pitali ko je komadant akcije, kažu hajera nekao poro piano jana komandant taksi. Onda su mnogi ponovo se vratili odakle su došli. Jer su bislo da jednostavno ne biše moći taj njihov jihad. Iako su uzeli za najviši stepen u islamu, na nečem moći se izbjegati takvih grijeha. Pa se pobojali za svoj iman i vratili se kućama. A povotovo da zamiste nas koji živimo u ovoj sredini gdje jednostavno nema hajra osim da ga mikroskopom tražimo a šarra ima toliko da ne trebamo li ova vrata otvoriti odmah smrdi zato draga braša molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam očisti naše nijete i da nas učine od onih koji će voditi žihad na Allaha subhanahu wa ta'ala putu još uvijek u ovome umbetu ova tema je strana a pogotovo praktičnosti strana. Koliko to broji Čečenja mužahida? Možda ima stotinja karapa. Od 200 i nešto miliona. Koliko to broji Čečenja strani mužahida? A znamo da ovaj umet ima milijardu i pol muslimana. To je dokaz. Ili jedan dio, jedan dio sigurno i ne vjeri u žihad, a drugi dio je u gafletu po pitanju žihada na Allahom putu. Znajte, braću, puno je napisano Vi pogledajte ove blagodati, kad pogleda čovjek koliko kaseta ima, koliko knjiga imam Znate li da su mladi muslimani morali Kur'an na kredit da dignu i u kamatu da upadnu, da bi do Kur'ana došli, jer se nije mogao kupiti ovako. Znamjeste da nisu imali drugi knjiga, osim knjiga koje govore jeli, o filozofiji, I o nečemu što jednostavno nikome, je, nikom je, ni ono mi je što napisao, nije jasno čemu je pisao. Što kaže jedan žin, kada je jedan brat liječio jednog brata, pa se javlja o i kaže, tako mi Allaha, ja sam, ono mi je jednom u gole doktoru, samo ja diktirao što će pisat. I on se misli da je pametan, dolezi samo do ideje, a ja mu sve govorio. A stvarno ima knjiga kod toho čovjeka, pomiješano, krene dobro. Kad dobro krene. I onda zalupa tamo, on nema Potpuno odi na kraj svijeta, tamo. Govori o jednoj temi, završi, a ovaj, skroz na nečemu drugom. I to je reme djelo. To je to književnost broj 1. Znači, vidimo, braću, puno je knjiga. Puna je šehova. Završite, na primjer, u Jordanu. Da ima uleme tolike da su radni šehovi i baz. Rahmetullahi li. Za koje kaže ulema ovoga vremena da nije odgovaro nikam da žive ovo ovaj Toliko je dobar bio. Nekao kaže, trebao negdje živjeti, tamo vrijeme omara i nam dolazi iz. Toliko je bio dobar čovjek. I pobožan, a na prvom ali, ali. Međutim, ove same knjige ne mogu donijeti velike hajri za islam. Mogu, ali ne mogu same one. Što znači da ako ovaj ummet bude proizvodio prezvo, samo kasete i proizvodio samo knjige i proizvodio samo alime, A ne bude je proizvodio mu žahide Bogami. Načekat ćemo se još hajra za isma. I to vidimo danas. Falili li u Saudiju u Leme? Ne fali. Falili li u Siriju u Leme? Ne fali. U jerdanu Ne fali. Falili li kod nas sad u Leme. Koliko imamo doktora u Bosnu? I to doktora koji se u Saudijsku kada bi došao. Jer ikad više je bilo grijeha u Bosnu? Nikad. Jer bilo više javnih kuća u Bosnu? Nikad razvrata alkohola. Nikad nije zapan zapamćeno po komunizmu, nije zapamćeno da muslimanka pije pivu za Bajram. I je to u više pive popiti. To je smijavanje, to je ponižavanje islama. A naša problema čuti. Da ne govorimo da Bajramsko disko, veselje, ono, da, da ne govorimo o takvim grijesima. I to mi je svišao. Što znači da ovaj ummet mora malo promijeniti kurs. i naše, ovako ćemo tapkat i neće, neće nekog velikog hajra biti. Kad ponudamo Čečernju vreću, taj narod doista zavrednuje da se spominje. Jer to su ljudi koji su bolji od nas. Prvo što su ratovali prvim ratom i spravnijim mjetom od nas. Odmah su proglasili islamsku državu nakon toga. Međutim, Allah Đerašanu, hoće da se stvari dobro. Oribar. Nije svak da žive u islamskoj državi. Zato moraju biti posebni ljudi koji to zasluži. Koji dobiju pešat od Allaha Đerašanu, dobiju vizu da mogu to borati. Ne mene svak. Meni kažu braće, kako ti lako dobiješ vizu? Parako, zato što sam pun grija. Ti ne meneš dobiti. Ti ne moji pridavati zato vreću, znači vidimo da ovaj ummet u, u jednoj celini mora uzeti za ovu zaboravljenu snagu i vrijednost, a to je džihad na Allahom želešanu putu zato molim Allaha želešanu da pomogne svakog onog ko govori o ovoj temi, ko učestuje da bude džihad, ko pomaže mu žahide, ko čini douz mu žahide i ko radi i danju i noću da bi ideja džihada doprla koja je stara, može sad jednu 20 godina samo, bila je potpuno umrla, potpuno je bila umrla. Kaže Abdallah Azzam, kada je otišao u Saudiju i počeo ljudima govoriti hafizima, koji, koji znaju Allah u knjigu na pamjet o džihadu, samo se kaže primijeti imehančko razumijevanje. Džihad jest, to je to borba na Allahov put. Nešto drugo. te kasnije, kad je drugi put dolazio, onda su njegovi tragovi je li dali rezultata pa su ljudi počne da se respetivaju a kuda trebamo doći do tamo? I zamislite samo jedan čovjek jedan čovjek za koga znamo da je od velike oleme bio u džihadu što ne znači da nisi drugi jer ne možemo negirati džihad bim bazu rahmatullahi lih i mnogo i drugoj oleme koji su slali svoje učenike po zadatku da u džihade to je bilo i kod nas Međutim, pola pogledajte, samo jedno u galima kad ima odriješene ruke. Šta je uradio? Pa rasadnih džihada je počeli iz Afganistana. Mi nisu znali šta je, mi još uvijek naš narokajemo hađedin. Ne zna izgovoriti mu džahedin. Ne zna, to je za njega još trlamanje jezika. A kamoli da onda razumije šta je to? Još uvijek se razumije džihad je svijet i rat. Prolivaš krv, ne pitaš kome, samo odrede. Od babe pa dalje. Ne znaju ljudi šta je to. Zato potreba da se govori malo više, pogotovo u ovome vremenu. Pogotovo u ovome vremenu, jer Allah za šamo je vraćao da će džihad voditi samo oni koji shvatije šta je džihad. Vi ste vidjeli u Bosni, bilo je mnogo jedinica koje za sebe tvrde su bili mu džahidi na Allahu putu. Međutim, kako vrijeme prolazi, oni se ponovo vraćaju gdje su bili. Samo onaj koji je naučio vjeru, i koji od prvog dana podigao zastavu La ilaha illa Allah on i danas je spreman, inša Allah, da po takvom zastavom ratuju. A ona je što imao testijeha na ramenima i traku La ilaha illa Allah a nije shvatio zbog čega je to, on je ponovno se vratio starijim stari stazama svoga života. Zato vraću, mi ćemo večeras početi sa ovom temom a ako ste raspoloženi, inša Allah, ovih par dana da uzmemo u ovo vrijeme za između Akšama i da poradimo malo objašnjelju jihad kao obaveze zatim o steferi na jer nije jihad rači samo fatanje zapuška ako ne znamo zbog znači čega smo ga uzeli a i prije toga imaju mnoge stvari koje čovjek treba da u potpunu da bi bio mu jeahid da Allahu futo zato najpotpuniji mu jeahid je bio resul sallallahu alejhi ve selleme Danas ćemo naći, nažalost, da ima se prigovoriti mužahidima na Allahom putu. Jer takvo je vrijeme, vrijeme u kojem nema plaho ovaj bereketa. Pa oni koji uzmu samo džihad, da samo govore o džihadu. Vamo vozovi prolaze pored drugih stvari, oni to ne vide. Neki uzmu samo zadnji, samo ili mganjaju, samo o tome govore ništa drugo nego to. Treći, samo žele da ostvare vlast. Samo da oni zavladaju, pa će onda, kako kažu, nametnuti islam. Zato treba uzeti kompletan islam, razumijeti ga i pokušati da čovjek učestvuje na svakom polju. Skoro je upidan jedan od velike uleme u Saudiji. Šta uraditi? Jer puno braće ima koja hoće da idu u žihad. Međutim, sad traže znanje na studijama su i tako dalje. Pa im je jedan šeh koji je skoro izašao iz zatvora, Salman al-Auda, da Allah poživi i povećava mu znanje, veli da čovjek treba u istom momentu da vodi džihad i uči znanje. Ako je vrijeme džihada, bujru, moraš otić, ima viza, ima put, odmah. Ako nema toga, onda se drži. Što više da naučiš tako kad bude prva prilika da se okališ na boljom polju, da odeš tamo. Allah džarašanom vraća u Kur'an na mnogim mjestima govori o džihadu a i Resul sallallahu alaihi wasallam u svojim hadisima mi želimo da upoznamo tu postetenost kako bi inšallah jer su mi ljudi koji vjerujemo u džihad i priznajemo džihad i hoćemo džihad sad je pitanje kako znači sad je pitanje kako da izvršimo ovu zadaću koju Allah subhanahu wa ta'ala traži zato jeste cilj ovih predavanja da objasnimo kako da se bolimo na Allahom želešanu putu kada ko treba otići. Zatim, šta prije toga uraditi? Kome je dužnost, a kome nije? I tome to je slišno da odgovorimo na pitanja koja nas vjerovatno kopkaju, jer stvarnost ne dozvoljava nimalo hlađenje. Stvarnost koju vidimo na televiziji i čujemo na internetu, da je situacija jako teška i da je pitanje samo vremena kad će ponovo nova žarišta osonuti možda i nama blizu, tako da ćemo moći opet da budemo domo brani, ali na Allahovom želešanu putu. Znači, da branimo svoje kuće, ali da to opet ne bude borba, borba za nekakav drugi peškir, nego da to bude borba za Allahu želešanu u vjeru. I možda je to, to imao uzrast na Allahovu, želešanu i ovaj nepravilni dejton, kao hudejbija, jer ja ću vam jedan podatak da ubosni, alhamdulillah, ima jednu trih ide Skoro je bio miting, vjerovatno, vjerovatno, vjerovatno ste čuli o tome U Sarajevu Gdje je Sarajevo čitao Ječalo Tegbira Ima vraće, alhamdulillah Međutim Mi ne sumnjamo i ne, ne, ne važemo ljude, Ne kažemo ovo je mužahid, ovo nije mužahid Ali mi znamo da je ovaj Ibadet jako težak I on traži prave, prave ljude Jake ljude, spremne ljude Tako da više vraće u budućem Neće biti teško čovjeka u bjeda Da pusti bradu, da potkrati hlače, da pokrije ženu pozar. Ali vjerujte mi da Allahov sunnet ostaje do sudnjega dana. Najtežej će ljude biti ubijediti da idu u džihar na Allahom put. Jer to je Allahov sunnet. Jer je ovo sve ostalo lakše. Jer onaj ashao kada je krenuo s onom dolinom pa vidio, je zelenlo je vidio da ima voda, ukaže što je ovdje lijepo ostao bi ovdje stalo i badati jer on nikad nije vidio bunari tako zeleno pa to mu sada je preokupiralo njegov, njegovu dušu ali kaže nešto u radu kada mu pitan Allaho poslanika Allah, pa mu poslanika li je sam rekao znate što mu je rekao ne čini to nemoj tu ostaviti jer jedan pohod na Allahom putu bolji je od unjaruka i onoga što je na njima Allah Đelešanuhu u ovome ajetu koga ćemo večera citirati spomini nešto jako zanimljivo. Spominje trgovinu. Jer, kad se radi o trgovini, to ljudi dobro razumiju. I trgovina je pohvaljena u Koranu, braću. Allah ne govori u Kuranu, puno o oranju i sijanju. Iako i to treba. Ali govori puno o trgovini. Zašto? Zato što je to što mi kažemo pedantan gostoski poslodnikaka. Brzo zarada. Samo ti iznesiš i od nas i bolji. Zato Allah će nam kaži, kod žumi, vader ostavite kupo-prodaju. Zašto? Jer baš kada je zan da onda navale a ti u tom momentu ne smiješ. Evo, samo dalje ti gradite kustovama, ne mogu mora ničem čumati. I odmah se ti bolji. A kada je za minoranje, onda ti posiješ pa čekaš, hoće li nikad? Nećem. Hoće li medvjeda biti? Nećem. I tako dalje. I na kraju, ne znaš, opet hoće biti od toga, plavo korist veliki je umor, a jako rizičan, rizičan dobiti. Zato Allah Želešanu spominje trgovinu I kad govori o džihadu Ne bi ljudi lako svatili Jer vole ljudi lako priprojavati pare I vole naći dobrog trgovca Koji može dobru ostvariti prođu Pa ulažu na takva, na takva vrata Zato Allah Želešanu kaže Inna Allahe štara mine mu'minina anfusehum Wa emuvalahum bi enne lehumu ženne Zaista je Allah Želešanu kupio Zaista je Allah Želešanu kupio život od mu'mina I njihove imetke U zamiju za džedmet. Ovdje ima jedan izuzetak račun. Allah Đelešanu kad govori o džihadu i odlasku u džihad, a i Resul Salahu Alayhi Veselame, uvijek daju prednost u njavuku i medku nad životom. Jer je to lakše žatuvati. Međutim, ovdje se obavlja sad trgovina. Sada sti na pijec i imaš trgovica koji te neće prevati. A to je Allah Đelešanu. Pa Allah zašanu ti daje prijeliku da ne bi se plaho duljilo Odmah ti daje prijeliku da ideš sa životom Inna Allah ištara minal mu'minina nafusahum a umalehum bi anna lahum Allah je zaista kupio od mu'mina njihove živote i njihove medke U zamiju za djennet Jukatilune fi sredi lillahi fayaqatuluna vayuqatelune Oni će se boriti na Allahom putu A on se kaže Jukatilune On će ratovati na Allahom putu To je spravnije jer kad kažemo borbice i ovo je borba naša. prijama od džihada pripremamo se skupljamo za borbu sve to dio borbe ali ratovati znači biti pod opremom u ratu yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun ne samo što će ratovati nego će ubijet i biti ubijen odnate Allah šanu ishava poholosti i džinjane kakvi plaho da kažeš ja asal Neko je nešto, ja mogu lako zaklati, ja mogu lako ubiti, ja mogu. Treba da znaš da i tebe to očekaju. je naša, naša upravo ovdje je pojenta da mi nismo kao ostali ratnici. Oni ratuju da ubijaju, da se iživljavaju, jel tako? A mi ratujemo radi Allaha šanuhu odmah na početku ubijamo i znamo da ćemo biti ubijeni. Jer je takav posao, tu nema sada branja kršaka. Tu je rat. Tu je rat. Ti ubijaš i bit ćeš ubijen na kraju, ako Allah je što mu bude prepisao. Znači, to je osnova, a izuzetak je da ostane živ. Znači, izuzetak je da ostane živ. Jer si u takvom jednom poslu, koji daje za rezultat i daje donaknadu, donak, donak a to je da pogineš na Allah onđa šalama uputio. Ti je vesel uputio, upustio se u jednu trgovinu, koju ti je Allah je šalama وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران توي bu, الله وبشانيه توي الله بوбећање да Аллах купује мртке животе животе и мјетке и да Аллах جل شانه дај му слхани када имај прилику да убијају и да буду буду убијени то је обећано у теврату ومن اوفى بعهде мин الله اكو доследни vad Allahu Ima li jedan trgovač sa Dunjavoga da je poštenio od Allahu dželle šan. Da će izvršiti obećanje koje je obećao. Fastabshiru bi bay'akum allazi Zato se radujte trgovini koju ste sklopili, sklopili ugovor sa Allahom dželle šan. ste obavili sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Vadalik huwa al-fawz to je, to je velika, velika pobjeda i velika nagrada. Kad Allah dželle šan ugrači Govori da kupuje i mjetke i živote od ljudi, od mu'mina da vidimo kakve su su bine ti jer neće Allah od svakoga prijeti šahadet to je najveći stepen imana da vidimo kakvi su to ljudi od koji je Allah prijema šahadet to nam je Allah objasnio u sljedećem ajetu ettaibuna la'abiduna la'hamiduna sa'ihuna raka'un -ra الساجدون sađidun, al amiruna bil ma'aruf Onna huna anil munker Wal hafizuna le hududu illa Obeši bil mu'minin Opisao je Allah Jelšanu ovdje sve osobine Koje mora imati onaj koji hoće Da uđe u ovu trgovinu Al ta'ibun Oni koji se kaju Allahu Jelšanu Stalu Poslanik s.a.v. koji nema griha Kaže tako mi Allah Ja se svakog dana pokajam puta U drugoj prijatelji stotinu puta Sađi dun, oni koji su stalo na seđde. Ne može biti vojnik na Allahom putu onaj koji nema seđde. Aleykissalam wa rahmatullahi wa barakatuh. El bil ma'ruf, onaj koji naređuje dobro, a odračao zla, stalo je u nekom hajru. Onna huna ani al munker, zabrani je munker. Gdje god vidi munker, on ga pokuša zabraniti na ona tri jel, načina, ili rukom, ili jezikom, ili prezirati srce što je najslabiji vidi mana. Ona je ko čuva Allahu je žalšan u granicu Ona je ko neće u griji Ponudajte raši muđahira Znači stano se kajed Allahu žalšan stano robuje Abid travi Kada ga vidiš, vidiš na njemu što kaže jedan salafija Jedan salafu saliha A to je hadis Kaže Travi mu'min je onaj kada ga vidiš setiš sa Allahu žalšanom Samo ga pogledaš kako izgleda skromno I lepo duvle i tako dalje odma kaže subhanallah što kaže Bezbedni ako dali izbegao se kada je video našeg jednog emira koji je preselio rahmetullah alih bio je doktor Aldo Več kaže kada sam ga video kako izgleda i kako govori rekao sam mu da subhanallah kakav je to bosanijko da bio sam rekao kakav je to insan kako mogoče stalo mokro od suza i kako on govorima, I kako iskreno govori onda da se nelikohan Allahu, čeete to ne sjekova prošno. li je onda pasani samo Allahu, ali jeho jo bio. To je osobina znači kralli u na Allahom putu. Elham mi doj on je koji stalo Ham čini. Bide će te brešu, ja sam trenijti v reš sam sem pri vrijmaju iz Nisu više kao mi.. Poju daš ga oda on nema više on slobodnog vremena. za onno što ne kažemo. Hajmo gubit vreme uz kahu i tako dalje on se zavuk ne doći u nedo, čošak zikri, uči Kur'an prestiteva svoje grijehe kaj je sa Allahu zašanom čini hamd, stalo mu je ruka zapisna jer on zna da, da džihad je u osnovni težak i to ne može podnijeti osim onaj ko dobro, dobro uružje ponese, a najbolje uružje je takvaluk boje sa Allahu zašanom oni koji stalo putuju koji traže četko ima džihada Ne može biti isti Muđahid, onaj koji kaže ja bi išao, ali eto, kad sve bude servirano. Ja znam jednog brata Turčina, Hafiza, Ebu Bekra, Rahmetullahi. U Bosni je bio. Čim je završilo u Bosni, malo se smirilo, ono počelo u, u Čečeni, ono drugi, prvi rat, odmah je otišao tamo. Nakon toga je otišao u Burmu. Nakon toga je ponov došao u Bosnu. Nakon toga je ušao na Kosovo. Ratio se, ošao u Tursku, čekao i otišao Otišao u I kakve imamo informacije ne. Da je skončao na Allahu <laughs> Allah To je na hafizu našoj počini Što je lijepo učio je za ne Zatim dalje Isto oni koji su stavili Ne imamo džahida Ako nema kodina noćnom namazu Ako nema istihade Za svaku stvar Da pita su gospodara šta je najbolje Osim za džihad Za džihad braćim ne trebamo kladiti istihade Trebamo ličim ne trebamo, lići, ne trebamo. Kao što ne trebamo pitati babe, trebamo uklanjati ili ne trebamo, jel tako? Ne imaš potrebe, kad bi sad nazvao babu, kao je babu, ja, ja se uklanjam. Reže, svi ne trebaš kontrolu, kao što nam reći. Rekao mi čovjek da nije sad nešto u redu, jel? E je tako ne trebaš ni ni stiharu uklanjati kada je u pitanju ovaj i baret na Allahum subhanahu wa ta'ala putu. E saži dun, oni koji su na sežni jer ni samo da je Allah želšanu, da Allah džalal šanu da rok najvrije što mi gospodaru kada knešd vel amrune bil ma'ruf koi da reži ustava dobro znači poležajte obavle i etaka može 1000 ljudi do jeste takom kaže pakuje se on odmah kaže kakog treba minuta je on je spreman aleni tebi bogami odma odma nas ovaj poležva neka vedan znojo pa ti jer nije lako nemamo nemamo ove pripreme ul hafizun li hududillah oni koji čuje Allah sve ga Neće da jede iz straha od Allaha Žarašanova stvari koje su mlijebe. Neće da izmišlja ovdje kakve profese. Ako ne može žena klanjeti ulačima, ne može i nositi nikakvu. Da klanjaju da ibaditi, to će biti tad moderno. U tom vijeku, Allah ne bude znao. U obeširil mu'mini, obradovi mu'mini, znači koji ih sve imaju ove kategorije, ove osobine to su oni koji mogu da uđu u trgovinu sa Allahom wa drugi ajet, koji nam rasvjetljava situaciju ovaj prvi nas postiće znači to je takozvani terhib postacanje na dobro a drugi ajed terhib za strašivanje gdje Allah za što kaže ako li uradiš piti ćemo šta li bi sa trvom A to je aj kada Allah šalje hoće, hoće što mogu da šalje na nakšam do Ovi koji vjerujete. Ovi koji ste muslimani, hoćete da vam kaže šta će vas sačuvati od dva tri žestoki. I vidite šta je Allah rekao šta će vas sačuvati. Ni rekao namaz, ni rekao post, ni rekao hadž. Allah je gašao on je Nema nema ovaj manjkavosti u Allahov govor. Što znači da je trebalo nešto reći, Allah bi rekao. Jer znamo mi da je najbolji govor govor Allaha dželle šanuhu, a najbolja uputa Rasululla sallallahu alejhi ve sellem. Pa Allah dželle kanje hoćete li da vas uputiti na nešto što će vas lišiti liješ, dva tri, žestoke? I onda Allah dželle šanuhu nabraja. Tu'minu billah Первый это Аллаха dželal šan. Au'udeneku tu'evinu billah. Budite mugmini u Allaha dželal šan. Nasao musliman, ja imam, ko što kod nas kaže, ja sam nikome zlo ne mislim. Počeli smo sad Bibliju slediti. Ne ukradi, ne prevari. A šta ja znam, a nemoj nikome zlo mislit. Znauče da se tajeta iz Biblije ne zna jednog ajeta iz Kur'ana. Neuzobil. I je da da njegova glavna dva ajeta prođu u Farzirat i čuvaju se. Bog je rekao kao čuvaj se, čuvaj šte. Ta dva ajeta ne bih u Koranu. Ono se može jel, iz nekakvog ovaj, zaključka, izvući zaključak iz, ne, iz nekakvog gledišta, jel izvući zaključak da da normalno ako se ti osnoviš na Allaha Žešanu, Allah će ti čuvat. Veži devu pa onda se osnovi na Allaha Žešanu. Međutim, to je dokaz, ovdje Allah kaže tu'minu vjerni mu'min. Pojedan mu'minu Allahu dželle şanu. Znači ne smijete imati, ne smijete imati veliki grijeh jer mu'min nema veliki grijeh. Zato mi ne desilo da se kažem samo mi mu'mine. Dakaj no, mu'mine inshallah. Jer mu'min znaš hoće u dženneda na vezu dobio. A musliman možemo kazati, mi jesmo muslimani. Slike sam, kad sam kaže kada vidi čovjek da ulazi u džahannem, se dočete da musliman. Ali imamo muslima se na koji će u dženned zaglaviti ako je Allah ne smije. Ali mu'min nije ni jedan Ide u jennet, direktno. Tu'minune billahi wa rasul. Vjerujte, budte mu'minu Allaha, jela šanuhu i njegova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Va tu jahidune fi ih sebi ili Allah. Zatim, ovo najbitnije što nakon tvoje mu'minske vjere i vjere u rasula, sallallahu alaihi wa sallam, koji je čitav život bio mu jahid na Allahom putu, gotovo je. bit mu jahid na To je sljede sunnata. Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Boli se na Allahom putu, da Allahuva riješ bude godin. Bijan valikum anfusikum, svojim imetkom i svojim životom. Zalikum kajru lekum in kuntum ta'alama. To vam je da znate bolji, ovi koji imate potpun iman. Ako hoćete da znate, to vam je bolji. To učuvao dva, tri. A Boga mi ostalo, Allah najbolje zna. Jer da je samo u ovoj vjeri objavljen namaz, onda Allah ne bi tražio odnaš žihad. Ne tražio od nas post, ne bi tražio od nas druge stvari. Znači Allah, zašanom, tražio kompletnu veru. Zato Allah, zašanom, kaže za ashabi, Raduji Allahu anhum, radu anhu. Allah je zadovolen sa nima, s kimi, sami kada budemo ko ashabi. On da ovaj ajat, veri za tebe, i A oni se zadovoljen Allahom. Kao što Allah, zašanom, kaže, kuntum khayra ummetin uhržati li narod, Mi ste najbolji narod, koji se pojavili ľudima. Mi, Šta to mi imamo? Pa da kažu ljudi, vi ste stvarili najbolji. Ali morali su Omer upricati taj je najbolji. Dolazi jedan od, od, od, od, od nevijenika i traži Omera. I za snadik. I kaže, gdje je halifa muslimana? On sad misli da će to biti neka zgrada, liftovi i tako dalje. Kaže, eno ga pod palmom spava. Kakvom palmom? Emir muslimana, halifa. Pa on dolazi i kaže, Te te. ti si pravedan pa zaspao ne bi ti da nisi pravedan mogao zaspati što ne zaspovi naš poličar ne mre spavati jer on svaki moment misli da će ga toliko ga šedan stravi, jel kaže pravedan si pa vlada, pa, pa spavaš jer si siguran a čovjek ako nije pravedan neće biti siguran ne mre spavati ti kad ima neki strah Ne moraš zaspati. Usteš dva dvije put da provjeri da nije zaborava vrata zaključiti. Za svaki slučaj. Pa i podvočiš, još neći, da li ima sad ovih specijalista što jelo perišu vrata dobro, pa da za svaki slučaj ne bi mogo, ovaj otvoriti. Znači, to je spas, braću. Mi trebamo sebe da nađemo izvežovati dva ajeta. Da znamo da Allah postiče hajde mu, mene, hajde, bujro nemamo šta izgubiti tako mi je Allah sa džihadom se dobio ajdu njalik i akilet samo sa džihadom Boga ni drugim stvarima teško Allah najbolje zna mnogi od nas su to vidjeli ja znam jednog vrata koje je bio na zapad prije rata. nije mogao niti da se oženi niti da ima auto niti ovo, niti ono, niti ono Ostavio je radi Allaha Đelešanu. Dozvoljno je o njemu pričet, pošto je, ako Bog da veće ženete. Ostavio je to sve, imao je 5000 maraka plat. Objezbeživo je ove velike firme, Mercedes, Porsche i tako dalje. Ulazio je najveća na služba, da znate vi to kako se to radi s nekim motorolama i tako dalje. Međutim, to je ostavio radi Allaha Đelešanu. I nije bio ni šest mjeseci u Bosni. Naživio je sa svega i svačega. Aleyke salam, rahmatullahi abirka. I Allah žalšanom vidio ljegovu i rekao mu, ti ideš pod krilo ptice zelene kojaš te nosa pođenjetu. Molim Allah žalšanom da i mi tako završim. Kad mi vodimo džihad na Allahom žalšanom put, vlaka te zamijel, aha, evo sad ćemo mi je završiti. Kad mi vodimo džihad na Allahom putu Ne samo što će nas sačuvat vatri Kad bi rekli Samo se moramo borit Zbog toga da ne odemo u vatru I nikakve nemamo nagrade Kako kad bi kazali Da smijemo kazati Možda ima sudni dan Zbog toga braćom možda mi morali potpuno biti pokorni Jer možda Ti zbog onoga Možda ne uziš brzo jer možda ima tamo je Ona je para koji što skrti Ali te za svaki slučaj uznaš Da on kao ima već Kad vi takvu vjeru imali, morali bi potpuno biti pokorni Allahođevašanu. A kamo nikad znamo, jer nam ne vredi iman i namaz, ništa nam ne vredi, ako ne vidimo, da ćemo snati pred Allahođevašanu i polagati. Polagati račun Allahođevašanu. Ali Allah opet svoje milosti neće da kaže hajde mu'mini sami se portite da se batite i sačuvati. Dobit ćete vi. Evo sad šta će vam Allah dati. Evo gledajte. Prvo. <laughs> Javafir Prvo, sa džihadom će vam Allah povrsa sve grijehe. Ne ima grijeha. Mislim na mužahida koji se bori na Allahom putu, pa pogini. A i ono neko bori na Allahom putu. To ćemo vidjeti oko Bogu da je zrugi predaja. Prvo, znači, Allah iz svoje milosti oprašta grijehe. A nemaš i plahu dni za rad tamo. Koliko ti grijeha fasuješ dok doješ do džamije ovdje. I sad ješ babom koji se najeo krmače i on ne vidi, jer on je od krmatne inače slavi vid i on ne vidi a ti vidiš pa on sad, kadarska borba već počela zmiš tebe i njega on, on se tebe boji i mrezite, ti ne znaš šta ti je, što je ljud svaki dan za na tebe pa eto ti malo i badet pa je odmah ljuti to Ja jer to je kadarska borba koju Allah sađiva kad se neko približe Allahom onda onaj drugi Bo bude još češći nekretni. Wa yudkhulhunna jannatan tajri tahtal anhar. Wa ma shuwasu al jannati ismat kwaye tajri yake. Evo drugo, prvo grije od rastani, hoćel je džennet. Evo kako možete ući u džennet na Allahun jazzal shanhu put. Wa masakin tayyibatan fi jannatin 'adn. Zati nisma tu. Evo inače te kuči na dunialu ko se samo tako kažemo ko je nad padnog grijenja, ko se matomo kako će biti kuhinja, ali će biti urezana, ali će biti izbačena, kupatilo, da li je odvojeno, da li je, i tako dalje. Allah vam daje u džennatu l'adim. U posljednom prijedinu džennata vam daje da stanijete. Ako hoćete. A to je samo uz borbu na Allahom žršanom putu. Zalike fafuzul adim. To je velika nagrada. To se ne može dobiti nečim drugim. To Allah ženom daje ovim putem, puten volvena Allahu džeshano put. Zatim opet Allah džeshano nego govori doista govor o kojem nema nema ni malo nema nemalo falšnosti. Wa ahra tuhibuna nasr min Allah. Ako ne odete od u džennet. Da se ne bi razočarali. Vodite džihad teško je. Znojite se. Nosite rapove, puške, vučite ranjenike. Sa se tamo pomakni. Spavaš pod bukom. Kapati za vrata. I tako mi da je sve to teret. Duša ne voli to, voli ona rahatluke, uživanja. Allah te smiri i na dunjalu. Wa uhra tuhibbu na nasr min Allah. I drugi stvari koje ćeš dobiti, Allahu pomoć. Wa fathun qareeb i brzo pobjedu na dunjalu. Jer čovjek voli drago instano kad vidi ga je jel? Ratni plen, kad vidi da ima zarobljenika, pa val da im pojediš u oko, opali. Je Kad zna da su ratom protiv Allahovi vjeri i dizali sablje protiv Kur'ana i Sunneta Znači, brza pobjeda vidiš da ljudi više ne mogu Kaže jedan brat tako mi je Allah, sad tek vidim obavezu rada za islamsku državu Jer kad ima islamska država gotovo je, onda ne mene sada ti izležiti a ja pjevam prije akšama u bužnjimu Ne meneš pjevat rođ Možeš jedinu zatvoru dole pjevat kad čistiš gdje te niko življe ali na dunjavuku, ne rečiti muslimanima, odvoditi ljuda do Allahovi vjeri, biti imam ljudima u zabrudi, to ne možeš. E zato je šarijat i mnogim muslimanima težak. Te Uf, nemoje, osjesanje ruku, jel da, ono ima, ne nemoj, nemoje to, neka. I danas muslimani klanjuju pobješi namaz svaki dan i gruhnu se autom i onda odeše tamo kod Mehe i kod Mohameda da im presude. A ono onda se pate oni debeli knjiga po kojima je Tito sudio i kaže evo, ideš, tačka, ta i ta, zakon, ta i ta. Obešir il mu'minin. Obraduj mu'mine. Obraduj mu'mine. Allah počinje sa mu'minima. Inna Allah je štera min al mu'minin. Obešir il mu'minin i završava sa mu'minima. Jer, braću, ženet je za onoga ko vjeri u ženet. Šehadet za onoga ko voli šehadet. وجو جننت انا يكون ولي دووجه الله جشنه يكون يشني ظلم samo cholje sam sedecini zulm zato allah jos jedno majete kaže ejjaltum siqayet alhaji wa imarata almasjidi alharam zar se to učin poje hadjia i udržavanje džamija kenen amana billahi wal yawmil akhir wa I u sudniji dani borio se na Allahom putu. La jesta una inda Allah. Oni nisu jednak kod Allaha. Wallahu la jahdi al qawma vuali mi. Allah neće uputi na razum čarski. Šta to znači? Ako ti ne razumiješ da je to bolje, onda ti sam sve bići ništa pravda. Ne želiš to. Zato vraću za ovaj uvodni ders večeras, on je ovako malo sa brda i sa dolina. Molim Allaha Đalašanuhu da svakom onome ko se odredi za ovaj ibadat dadne čist nijet da se ne umara i ne pucara džaba Zatim molim Allaha Đalašanuhu za svakog onoga ko pomaže džihad svojom dobom jer je ona isto oružje koje pomaže i to je MTS koji stiže nigde mu granica ne može biti Samo ti zamoriš Allaha Đalašanuhu i Allaha Đalašanuhu dadne da stigne braći Direktno u njihove cijevi. Pun okvir. Ali zato treba imati iskan odnos krema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, molim Allaha žrašanom da pomogne svakom onoga koji dinar odvaja. Koji dinar dadne za borbu na Allahom žrašanom putu. Molim Allaha žrašanom da pomogne one koji nije te žihad i koji moli Allaha da dok drugi stavaju da i Allah počesti da budu iskažu svoj iman i pokažu Allahu i neprijateljima da je ovo vjera te se žuri, nama se žuri da uđimo u žennet, a nima se ne žuri pa nas oni moraju naposlati. U ženneta nima žaba, žaba im dunja log. I na kraju, لا Havla ولا قووة إلا بالله nema snage ni ti. Moći, osim kod Allaha želešanuhu, molim Allaha želešanuhu da vrati ovome ummetu iskravan pogled na vjeru, da gledaju na vjeru kao što su to gledali ashabi i svi oni koji su Spomena vrijedni koje spominjemo u našim versojima Od naše plebente u Leme Molim Allaha Đarašanuhu da braći u Čećini pomogne I da ponizi kafire njihovim i našim rukama Molim Allaha Đarašanuhu da i nama otvori i bliža polja žihada Da rastegnemo neprijatelja I da im pokažemo da mi nismo ljudi nego Da mi smo ljudi a nismo žene I da mi ratujemo protiv onih koji imaju velike zube pa nek se pokažu mi se oružavamo imanom abdestom i vjerujemo Allahđara šanuhu a oni se oružaju na oružavaju drogom i oni što i samo ubrzava odlazak u vatru i na kraju molim Allahđara šanuhu da onovi braći koja su presedila na Allahom putu ovim svježim danima dadne lijepi ženeti fredevus braći koja su ranjena da je Allah izliječi i da im odriše grijehe njihovim ranama da braću koja su na putajima, otvori puteve da stignu tamo, a da inama nama inšAllah dadne snage imana, da dobro shvatimo šta je džihad, naučimo nevoje propise i stavimo onda bukvar pod ruku, a rusak na leđa i krenemo tamo kod nas vodi naš bukvar, a to je Allahuva knjiga, Kur'an. U akhri da'o ane, alhamdulillahi rabbil alemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته